Oikukas silmänräpäys varasti minulta tulevaisuuteni tilapäisesti kokoon kyhetyn. Minä rakennan sen paljon kauniimmaksi, sellaiseksi kuin olen alkujaan ajatellut. Pystytän sen lujalle kamaralle, jonka nimi on minun tahtoni. Kohotan sen korkeille pilareille, joiden nimi on minun ihanteeni. Minä rakennan sille salaisen lehmuskujan, jonka nimi on minun sieluni. Minä rakennan sinne korkean tornin, jonka nimi on Yksinäisyys.